volna Isten ma ide hogy ez egy gyönyörű nap. Ma a 2018 szeptember 11-éde van a pontos idő 4 perc 5 reggel 7 óra. Ez a Kéifeljanci minden amit az aznapról tudni kell vagy érdemes a 98-as frekvencia összes civil rádiójában. And the Kék az ég süt a nap, 17 fok van, tudom van ahol 16. A hosszú szünet után én második műsorban szerintem meg kell tenni azt az alapvetést, amely az elkövetkezendő napokra, hetekre és hónapokra iránymutatást ad mindannyiunknak. Hozzátéve, hogy ez nem valami leírat, miközben nem is nemzeti konzultáció. Hallgattam Dési Jánost a klubrádióban, és azon gondolkodtam, hogyha én megkérdeztem volna tőle talán ötkor, vagy hatkor, nem tudom, hánykor kezdedik a reggeli gyors, talán hatkor. Hogy mi az a napi üzenet, amivel ő leül aznap, azaz ma a kedden. 2018. szeptember 11-én a mikrofon mögé, akkor vajon tudott volna-e válaszolni, illetőleg értette volna a kérdést, és hogyha értette volna, akkor fontosnak találta volna-e. Én kicsit olyan vagyok, még megfáradva is, vénységesen. Minden reggel van egy ilyen szerencse kukim, amit feltöretlenül a szememre ír, azért ez kellőképpen szóképp zavaros, ne tagadják. A Jóisten. Amikor kinézek, akkor azt látom, hogy ma ez lenne a dolgom. Eddig kéne eljutni, hogy aztán másnap honnan folytatja az ember. Sok beszédnél sok az alja. 2018. április 8-án volt egy választás Magyarországon, azt megelőzően volt egy eléggé hosszú menetelés itt a Kejfejancsiban, majd április 9-én. Konstatálva az eredményt, az ember azt gondolta, hogy valami új világ kezdődik, vagy valami minőségileg más, és talán tényleg valami minőségileg más világ kezdődött, de nem az, amit én elképzeltem, ha egyébként elképzeltem bármit is. Van valami tragikomikus abban, amikor a 70 évéhez közeledő bolgár György azt kérdezi boldog-boldogtalantól, hogy mi a tendő? Mégözben a lelkem mélyén megértem, sokszor kérdezem én is. Vele szemben azonban én ezt nem korlátozom a politikai síkra, hanem az egész életre vonatkoztatom, mi a tendőm? Van-e egyáltalán? Tényleg örök kamas csinál belőlünk az osztályfőnök. 36, 36 37, 7, 11, 6, 1, és 0614 es 8-as, 9-es, 0, 6, 1, 4, 8, 9, 0 9, 9, 9, Ez a két elérhetőségem van. 2018. szeptember 11-e van KEDD, ikertornyok, World Trade Center, Egyesült Államok. Éppen acélendrével beszélget, aki azt mondja, hogy kell, mit ad a CNN-en. Se ikertornyok, se Acél André. Különböző módszerek vannak arra, hogy az ember a másikat beszédre bírja, téve, hogy néha a csönd. De egy rádió az nem biztos, hogy jól áll. Hoztam önöknek ma reggelre tantörténeteket, még túl bonyolultnak tűnnék, vagy világfájdalmasnak, vagy világörömesnek. Nyolc óra után majd Hardi Mihályjal is beszélgetek. Itt van a nyitó téma. Örülök, hogyha hozzászólnak. Örülök, hogyha kommentálják, örülök, hogyha beszélnek róla, vagy bármi másról. Több történetet hoztam, hozom az elsőt. 2018. szeptember 4-e. A repülőtéri rendőrigazgatóság két munkatársa vasárnap reggel a liszt nemzetközi repülőtéren elvegyült egy Valenciába induló járat felszáll utasai közé, de ahelyett, hogy felszálltak volna a gépre, a lépcső alatt átbújva benéztek a raktérbe, aminek bejáratánál több csomag volt felhalmozva. A nyomozók tetten értek egy rakodómunkást, aki éppen egy podgyászként feladott bőrönben kutatott. A rendőrök a repülő utasterébe vitték a felnyitott táskát, amelynek tulajdonosa azt mondta, hogy abból nem hiányzik semmi. A rakodómunkást a nyomozók előállították, majd lopásvédség kísérletének gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A rendőrség azt tanácsolja a légi közlekedést választó utasoknak, hogy műszaki cikkeket, készpénzt, ékszereket ne hagyjanak a feladott podgyászukban. Az értéktárgyaikat akár az utolsó pillanatban is vegyék ki a csomagjukból, ha kiderül, hogy azt a repülőgép rakterében fogják elhelyezni. 061 489 és 0630 Figyelek, ha van mire. 2018. február 9-e Babos tíme a Facebook posztban írta meg, hogy eltűnt a csomagja egy része, miközben Budapestről Dohába ért. Az utóbbi időben több hír is megjelent a közösségi médiában, hogy a Budapesti Liszt nemzetközi repülőtéren több utas kogyászát kifosztották, turisták feladott csomagjait kinyitották, beletúrtak. A felé egy bűnöző Babos kímelt sem. kímélték, a melbourne párosban Grand Slam győztes teniszezőt, Taiwani kitérővel és torna győzelemmel tért haza Budapestre, ahol csak pár napot töltött, majd el is indult a Dohai tornára, de az úgy során nem volt minden rendben. Babos a Facebookra írta ki, hogy bőröngyét kinyitották, szétszabdalták és ki is loptak belőle pár dolgot. Babos csak remélni tudja, hogy minél hamarabb megtalálják a tetteseket, ugyanis szerinte szánalmas, ami történik. Konkrétan itt szól az üzenet, mire megérkeztem, Dohába a táskám nyitva volt, szétszabdalták és kiloptak bele pár dolgomat. És vajon honnan indultam? Budapestről 15 éve utazom, és sosem fordult elő velem ilyesmi. Remélem, minél előbb megtalálják a tetteseket Budapesten, mert ez elszomorít. Jó utat mindenkinek, járjatok több szerencsével! A kérdés az, hogy ha az embernek nem fosztják ki a csomagját, akkor a szerencse? A repülőtéri rendőrigazgatóság két munkatársa vasárnap reggel a liszt nemzetközi repülőtéren elbegyült egy Valenciába induló járat felszáll utasai közé. Jó jó reggel, Fila, Fila úr, én a Krétai vagyok. Zavarhatom? Igen. Két dolgot, két dolgot szeretnék összeletni, hogy Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc között mi a különbség? Egy minden reggel ilyen székelykább. Jó, jó, rendben. Igen. Nézzük meg, igen. Na, tehát én úgy érzem, hogy a Gyurcsány Ferenc egy Izigvéri 20. századi politikus, aki tényleg megértette a 20. századnak a szellemiségét, Orbán Viktor pedig 21. századi politikusnak az elő úttörője. És azt érzem, hogy ez a két párhuzam sehol nem találkozik. Mert eh, a. A honnan jutott ma reggel az eszébe? Onnan, hogy tegnap még egy kérdés fönnakadt a levegőbe öntől, hogy, hogy én a ithani politikával és, és a, a, a, a, a, a, a bolgár györgyöt hallgattom a, a Krétán. Igen, de én azt gondolom, hogy felesleges dolgokra pazarolja az idejét. Mert tegnap Molnár Csabával kapcsolatban azt mondta, hogy hogy létezik az, hogy Molnár Csaba azt mondta a bolgár György kérdésére, hogy nem ismerik sehol se Orbán Viktor, de ebből most mi következik? Én azt Jó, mondtam, hát az bizarrám, hogy ez fölösleges -e vagy nem, mert én nem hiszem, hogy fölösleges. Én ezt értem, amíg a magánterében folytatja, de amikor nálam folytatja, akkor könnyen lehetséges, hogy az. Jó, de hát akkor miért, miért kellett volna, hogy fölhívjam? Hát vagy miért, ezt, miért, miért ezt hívnak, ezt hogy hogy fölhívjam valaki? Én ezt honnan? tudjam, hogy ön miért hívott fel. Én elmeséltem egy történetet, és vártam rá reakciókat, illetve azt mondtam, hogy bármivel kapcsolatban telefonálni lehet, amit ön... Én azt hiszem, hogy a 21. században a se a morál, se az etika nem kérdés, és nem, nem is teszi fel senki már a kérdést. Se morális, se etikai síkon. Ennyi. Szerintem ebben téved. Viszont hallásra.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 A nyomozók tetten értek egy rakódó aki éppen egy podgyászként feladott bőrönben kutatott a rendőrök repülőt, a repülő utasterébe vitték a felnyitott táskát, aminek tulajdonos azt mondta, hogy abból nem ilyenzik semmi. A rekordomunkást a nyomozók előállították majd Lobás kísérletének gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A rendőrség azt tanácsolja a légi közlekedést választó utasoknak, hogy műszaki cikkeket, készpénztékszereket ne hagyjanak a feladott az értéktárjaikat, akár az utolsó pillanatban is vegyék ki a csomagjukból, ha kiderül, hogy azt a repülőgép raktérében fogják elhelyezni. 0630 677 30 és 061 6 1 Ez a civil rádió a 98 0 án Benne Fiala János a Kejfej Jancsiban. Figyelek, ha van mire. <Sessz> I can't stop what I'm hearing yeah. with it It's like the face inside is right But I need my skin I know what I'm face at me Points out all the mistakes to me You got a face in the inside too Your paranoia is probably worse I don't know what's at me on first But I know what I can't say yeah. Everybody acts to the back of the barriers I can't add up to what you can But everybody has a face in the hole Face in the wings in their out. Face in the watch every time they Aye. Face in mass every time they fall. I to it's to sink or swim But the face inside is watching you too Right inside your skin It's like I'm paranoid looking over my back It's like a world with a of my head It's like I can't stop what I'm living within It's like the face inside A veszem, végül is ez a második műsor. Kicsit fura, de hát van olyan, hogy az ember kinyit egy fodrászatot, és senki se akar hajat vágatni. Vagy bejön valaki, és valami egész mást akar, amit a fodrász nem tud, vagy nem akar. Van itt más is. Sok minden van. És végül is egy történetre mindent fel tudok fűzni, hogyha akarok. csebben a tenger. Eddig bírták anyagilag az újra Fidesz-essé vált hirtévéből távozott stábtagok, hogy jövő hétre össze kellene szedni a műsor stávjának 200 ezer forintos költségét. Nincs könnyű helyzetben az a médium, aki nem a NER kezdeményezettje. Erre mutat rá Facebookon fotó, kötőfogás című független műsor vezetője Dévény István. Elfogyott a tartalék. Eddig tudtuk megoldani a felvételeket közösen a magyar hanggal. De jövő szerdán már elő kell állítanunk a felvétel költségét, ami 200, közben a stáb is megtette a maga felajánlását 150 ezer forint. Ez a technika és a stáb díja, a közösségi oldalán. Hozzátette, mi szereplő természetesen eddig sem, és ezután sem kaptunk, kapunk, kérünk pénzt csináltuk, csinálnánk továbbra is lelkesen, mert szeretjük a műsort, és azt gondoljuk, hogy fontos, amit összehozunk. A Hír TV visszafidesesítése után az ott még szabadfogás címen futott műsor a Facebookon ment a magyar hang szerkesztőségéből sugározták. Most azonban finanszírozási gondolkkal küzdenek, mint évén írja, felműlt a közösségi finanszírozás gondolata is, de ő maga inkább piaci modell szeretne, hirdetők céges kellenek. Ezt írja konkrétan dévény István. Ex heti válasz, ex szabadfogás a Facebook oldalán. Magyar idők. Szabadfogás újra tölt fel. Szeptember 5 szerda. Húz Gergely a tévés palettán nincs párja a műsornak. Magyar idők. Ma este 21 órakor kell újra adásba a szabadfogás a hírtévén amely komolyan veszi a műsor alapgondolatát, kötöttségek nélkül csapnak össze a legkülönfélé politikai nézetek képviselői, számolt be lapoknak, Gergely a pesti főszerkesztője, aki a műsor vezetője is lesz. A szabadfogás vendégei hétről hétre értelmiségiek, civilek, újságírók, filmrendezők lesznek. Húd Gergely elmondta, az első adásban Dézsi Zoltán filmrendező Jurák Kata, a Magyar Idő munkatársa, Pesti László dokumentumfilmes Vágó Gábor volt ellenpés képviselő, korrupciókutató, Kukorelli Endre író költő, valamint Herényi Károly volt MDF frakcióvezető lesznek vita-partnerek. A mai szabadfogásban így ez még a múlt héten. Terítékre kerül von a Gábor videoblogja beszélnek Monika Lujinskiról, aki Magyarországról látogat előadást tartani az internetes zaklatás veszélyeiről, valamint arról, hogy valójában írták a Sargentini vagy Szarcentini jelentést. A műsorvezetést hútgerge nem a klasszikus szerepben képzeli el, sokkal inkább a műsorvezető provokátorként felfegyverkezve. A szabadfogás vi a címéhez így sem stílusban, sem műsorvezetésben, sem témákban nem ismer kötöttségeket, tévés palettán ennek nincs párja összeges a hutgerej. A műsor azóta szünetelt, hogy a korás míg nap előtti vezetés visszavonta, illetve visszavette a hértévét. Előtte dévény István volt a heti válasz, újságírója vezette a szabadfogást. 0636771161 és 0614890999. Figyelek, ha van mire...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 Ma a 2018. szeptember 11-e ked van, ez a Kejfe Jáncsik, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fial János műsor a 7 óra 28 perckor, ez a 9800 a civil Radio frekvenciája. Elérhetőségem 0630 677 1161 valamint 061 Eredetileg azt gondoltam, hogy megkérem kérem Hardy Mihályt, hogy kezdjünk fél kor, mert hogy olyan mértékben belemelegedünk a beszélgetésbe, hogy 8 óra az korai lesz, de mind látszik tévedtem. <Szorítan> Ó, én az összes maradék témámat önökre öntöm, miközben tegnap ugye egyetlen téma sem kellett ahhoz, hogy telefonáljanak. Maga a jelenlét okán telefonáltak. Lezűj a kirakatban nem kell kirakni semmit, nem tudom, ez két nap után még nem tudom eldönteni. Mint korábban megírtuk, a rendőrség keres egy 18 éves afgán férfét Pándi Balázs Index szeptember 9-én, aki azzal vádolnak, hogy Budapesten vasárnap hajnali 3 óra körül egy gyors ételem megerőszakolt egy nőt. Ez a mai délután három órakor kezdődő megbeszélés, ez most kivételesen nem a klubrádióban lesz, hanem egy kicsit arrébb, Nyugat-Európában eh, annak egy ahhoz egy ilyen, hát egy ilyen aperitív... Vasárnap hajnali három óra körül egy gyors ételem mosdójában megerőszakolt egy nőt. Boldog István Fideszes képviselő is megosztotta a rendőrség felhívását az alábi kommentárral kiegészítve. Elfogni, kasztrálni és kitiltani azonnal. Nemrégen voltunk a humpalával... Lyon repülőterén, amiről tegnap az alábbiakat írták. Franciaország egyik legforgalmasabb repülőterét bezárták, miután egy kocsi nagy sebességgel hajtott be a kifutópályák területére írja az independent a Szenegyzéperi repülőtéren készült videók szerint a fehér autót rendőrségi járművek követték, a sofőrt elfogták a rendőrök. Az incidens miatt délután kettő óráig leállították a légközlekedést, a repülőtéren sok gépet Marszelybe irányítottak át. Egyelőre nem tudni, hogy mi volt a férfi tettének indítéka, a helyi önkormányzat, Lyon sajtósa közölte, egyelőre semmit sem zárnak ki. És még egy történet. Egy kisebb közlekedési incidens történt szombathelyen, amben csupán egy visszapillantó tükör sérült, meg a dolog mégis migránsozása és verekedésé fa, írja a 444.hu. A 28 éves magyar állampolgár B és Kód barátja J hazalátogatott Magyarországra B szüleihez, akik szombathelyen élnek. Vasárnap délután közösen mentek a magyar fiú apjának kocsijával valahova, amit a skót fiú vezetett. Ekkor az autóval véletlenül elsodarták egy parkolóautó visszapillantó tükrét. A két fiú meg is állt az autóval, azt gondolták, elnézést kérnek, gyors Kitöltik a szükséges biztosítási papírokat, aztán mindenki megy a maga dolgára. De amint megálltak, hatan, egy család és egy-két ismerős rohanni kezdett feléjük, és a fiúk szerint szinte rájuk rontottak, rasszista sértéseket kiabáltak, migránshoztak, vagy mindkét férfit bántalmazták. Mivel a skót sofőr nem tudott magyarul, a társaság pedig angolul, így a skót társán a magyar bén töltötték ki dühüket, folytogatták és arcon ütötték. Ezt a sértettek fel is vették videóra. A 33 éves skót állampolgárságú fiú bőrszíne kicsit sötétebb, skót édesanyja és iráni édesapja van, ő maga már Skúciában született matematikában és fizikában szerzett mesterdiplomát, aztán orvosnak tanult inkább Skúciában gyógyít és van jogosítványa is. A fiúk szerint a Szombathelyi Társaság erőszakos araszkod ahhoz, hogy a két férfi igazolja a személyazonosságát, mutassák meg a forgalmit, és amikor a magyar fiú ennek nem akart eleget tenni, és azt mondta, hogy majd a rendőröknek megmutatja, és sötét barna ruhás alak többször arcon ütötte, folytogatta és gyomrozta. A skót fiúra pedig olyanokat kiabáltak, hogy <coughs> büdös <coughs> migráns <coughs> szopó. Vagy pedig úgy fenyegetőztek, Először előveszed a papírjaitokat, jogosítványt, útlevelet meg mindet, <coughs> mert különben szét <coughs> a te meg a hülye büdös <coughs> <coughs> meg. A kiérkező rendőröknek a társaság azt mondta, azért rohantak a két után, mert azt hitték el akarnak hajtani, szerintük csak azért álltak meg végül, mert utolérték őket. A magyar fiú B végül feljelentést tett. A rendőrség garázdaság gyanújával kezdett el nyomozni a gyűlölt mint nem látták megalapozottnak, pedig még a felvételen is hallani lehet, hogy a támadás érzelmi oka, a kiváltó oka, a skótférfi bőrszíne volt. Akár egyébként 15 ezer forint volt, mert a pontó önök termékmegjelentést hallottak, visszapillantójának tükrét befoglaló keret tört el. 8 óra után Hardi Mihályjal fogok beszélgetni, és önöket semmi miatt nem fogom kárhoztatni, ha nem telefonálnak. Holnap lehet, hogy valami más módon fogok előjönne az élet dolgaival minden nap utolsó műsor, belejétve minden nap kísérleti adás. 0630 677 1161, valami 061 489 0999. Figyelek, ha van mire. When I find myself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 The people living in the world agree There will be an answer, let it be Though they may be bothered. 990999 06 bármilyen témában. Vigyék hírva a hogy ismét van Keifei Jancsi a 98-as frekvencián. 061 hat egy, és Évekkel ezelőtt azt gondolnám, hogy akár csak egyetlen témát ezek közül, itt ezt a Ferihegyi témát az önök arcába toltam volna, olyan módon, hogy azt mondták volna, hogy elgurult a gyógyszerem. És a kérdés az, hogy vajon a konszolidáció, vagy minek a következménye beleértve, hogy értem, hogy ez még csak a második műsor, nem biztos, hogy a rengetegen hallgatják. Ez így egyat a világen, senki nem reflektál a történetekre. Just tell me Ebben nincs szemrehányás. Ebben az értetlenség van. nu Kizárólag a Ferihegyi történetre gondolok, ott van a kötött kontra a szabadfogás történetben egy szereplő, akivel én beszéltem arról, amiről itt most nem beszélek senkivel se, hozzátéve, hogy senki nem veszi fel ezt a gyöngyszemet, vagy ezt a szahart, amire azt mondja, hogy fia Laura erről felesleges beszélgetni. Én pedig nem akarok önökkel ma a 2018. szeptember 11-én erőszakoskodni. Lehet, hogy holnap fogok, lehet, hogy holnap után fogok, lehet, hogy ma később fogok, de... Biztos vannak olyanok, akik azt mondják, hogy Lám egy ember telefonált, azt is visszautasította most, meg kérem, hogy mások telefonáljanak, amiből nem az következik, hogy azt az első beszélgetést ma tovább folytattam volna, és van bennem... van bennem egy kis ördög, amelyik egyfolytában dolgozik, és próbálja átértékeltetni velem a tegnapi beszélgetést, ami alapján ma a hallgató úgy azonosította be magát, én vagyok a Kvétai. Viccnek elmegy, de nem szeretnék az a hajópilóta lenni, aki azt mondja, hogy ha kinéznek a jobb oldalon, azt látják, hogy a gép jobb szárnya ég. Ha kinéznek a bal oldalon, azt látják, hogy a gép baloldali szárnya ég. hogyha ott az első kajútablakon kinéznek, akkor látnak egy kis szigetet a tengerből. Én a kapitány vagyok, onnan beszélek. Vagy a gépen, vagy sehogy nulla hat A few years ago, man, coming to these shows, seeing our favorite bands, and having the dreams. Because this this is. This is uh, really, really A műsor elején, amikor mondta a tornyokról, beszélt meg azt a szeptember 11-éről, hogy sem tornyok, sem acélendre, és hát tegnap nézve ezt a kártyavárat, hát számomra döbbenetes az, hogy milyen válaszok az a, az a demokráciára és amerika problémáira. Úgyhogy, hát ha valamit ajánlanik, akkor akinek van ideje 70-ként ezt a sorozatot, mert elképesztő válaszok. Én nem láttam, mit látod? Hát a Kevin Spacey-t tűnik, hogy kiírták a darabból, de amiket mondott az utolsó beszédeibe az elképesztő. Úgy kezdte, hogy azt mondta, hogy üdvözlöm önöket az Ész korszakának halálos ágyánál. És onnantól kezdve, hát ha vissza tudja nézni, mert ott, gondolom Youtube-on való, vissza lehet. De nézni. mi hatott tőle? Hát az, hogy ezt a, a, hát a demokráciának hogy a néppontját táblázolja, hogyha ezt valaki Amerikában megnézze azon csodálkozom, hogy elmegy szavazni egyáltalán. Köszönöm szépen. Kérlek, én is köszönöm. 061 099 és nekivel kedem 0614890999 valamint szóval, 0630 egy bármilyen témában hozzátéve egy néhányat én is ajánlottam de szerintem egy olyan reggeliniszerű mint az enyém nem kíván étlapot Számúlott reggel 31.8. Már 2018. szeptember 11-ig -e. Kedván ez a Kejfej Jancsi. Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes egy olyan napon, amikor a hallgatók nem különsebben telefonálnak, hogy mi az oka, azt nem tudom. Én 8 óra után Hardi mihály beszélgetek, fél tíztől pedig Filippov gábor úszom. Azt írja valaki XY, aki nő, kedves jelmes az afgán erőszakoló ügyéhez szólva, sose hittem volna, hogy a családomat is eléri az ürület. Amint a Fidesz erre az országra szabadított, három gyermeken visel arab nevet mindannyian, itt születtek, itt nőttek fel, dolgoznak, megkezdték az életüket, magyar az anyanyelvük, ezen kívül angolul beszélnek, nem sötét a bőrük, ők magyarok, mindhárman megkapták már a migráns, magyar ellenes, idegen szívű hazárló jelzőket, hogy az ocsvány kifejezéseket már ne is említsem, mindez szóban, írásban is. Ezen a nyáron felerősödtek és megszaporodtak az ilyen verbális támadások. Ha a lányaimnak bajuk esik, személyesen veszek elégtételt mindezért Orbán Viktoron, üdv XY-na nő. 061 489 és 06 hat egy Ugye önök se akarják azt, hogy ismét a Letit Bici számot tegyen föl. Hét percünk maradt most egyelőre arra, hogy beszélgessünk az akármiről. Hozzátéve, hogy... Aki írt ezt az e-mailt, azt ismerem. Ő mégis szükségesnek találta, hogy ezt e-mailben küldjél, és habár nem tudom, hogy szerepel rajta, rajtam, a legvégéig nem jutottam el, hogy névvel említhetem-e vagy sem, eszembe se jutott, hogy a nevét elmondjam. Megértem. Azt is megértem, hogyha önök nem mutatkoznak be. Azt már kevésbé értem, hogy a Sargentini jelentés délelőttjén négy olyan történet után, amit felolvastam, beleértve egy olyan reggeli rádióm is ahol tényleg teljes sajtószabadságnak szólnak abban az értelemben, hogy senkit nem dorongolnak le, hogyha valamilyen témával előjönnek, hozzátéve, hogy a hülyeséget én minősítem hülyeségnek, és hát ez a korlát sajnos megvan. Tehát, hogy ma reggel ennyire voltunk közösen képesek, az Ugye azt mondják, hogy abban az étteremben nem érdemes bemenni, ahol nincsenek vendégek. Én ugye előállítottam magamat, itt vagyok lakban-frakban, némi ételt is felraktam az étlapra, ahol azt gondoltam, hogy maga a kejfejancsi, hogy ki van írva, az, az önmagában elegendő az, hogy bejöjjönnek, nem is kell, hogy itt felsoroljam, hogy rántotta lesz-e. Vagy pedig paprikáskrumpli, önök paprikáskrumpli megjelentést hallottak. De hát aki ebbe az étterembe most benéz, az nem biztos, hogy bejön, mert azt látja, hogy üresek az asztalok. 061 4890999 valamint 06-3677-1161. Jó reggelt. Jó reggelt, kívánok! A repülőtéri dolgokkal kapcsolatban még a tavasszal, amikor voltak ezek a nagy portfelvert lopások, akkor az jutott eszembe, hogy a, a, a gyors intézkedés az volt, hogy minden gép rakodásához egy-egy rendőrt állítottak. Az adójából meg az enyémből és magáncégek feladatát végezték el. Tehát a, a csomagpakoló cégnek kutya kötelessége lenne nem csak a a rakodó munkást, a fizikai erőt biztosítani, hanem annak a kontrollját, annak az ellenőrzését, minden. És, és hát egy röhelyes megoldás volt ez, hogy, hogy, hogy rendőrt állítani ilyen helyre, ami abszolút civil dolog. ez az erővel Nem az civil, munkában. hanem az, amit ön mond, ugye ez egy szakmai dolog. Én, tényleg, hát ugye én nagyon sokat utaztam most. Én egy tízes skálán tízesre akadtam ki, és megmondom őszintén, hogy nem azon akadtam ki, hogy mi a történet, hanem azon, hogy a rendőrség azt tanácsolja a légiközlekedést választó utasoknak, hogy műszaki cikkeket, készpént ékszereket ne hagyjanak a feladott podgyászokban, ha az akár az utolsó pillanatban is vegyék ki a csomagjaikba, ha kiderül, a repülőgép rakterében fogják elhelyezni. Magyarul itt ugye a következőről van szó. Ugye ezek a fapados járatok, ezek különböző hivatkozással, ezt most nem sorolnám az idő rövidsége miatt. Azt mondják, hogy túlsúly van, és még mindig jobban jár az utas, hogyha berakják a csomagtérbe, mintha egyébként a Repülőtéren hagyják, de hát ez sem biztos, hiszen a kifosztják, akkor mégis csak jobb, ha utólag kapja meg a teljes csomagot, de ezt mindenki maga el tudja dönteni. Én nem értem azokat a hallgatókat hozzá vagy nem kell az összes hallgatónak olyan képi fantáziája legyen, mint nekem, miközben sajnos nekem nincs képi ez ügyben, mert konkrétan láttam, és látom magam előtt azt, ahogy valaki el akarja venni az utasnak a táskáját mondván, hogy azt ő nem viheti föl, és látja, ön a repülőtér betonján térdepelve azokat az utasokat, akik fogják magukat és széttúrják a csomagjaikat pánik szerű gyorsasággal mondván, hogy ki tudja mennyi idejük van, és kiszedik belőle azokat a holmikat a bugyjaikban, a ki tudja miben turkálva mások szeme láttára azt, amit egyébként adott esetben kézi csomagba se tudnak elrakni, mert nincs kézi csomagra lehetőségük, mert olyan fajta jegyet választottak, és nem tudom mi minden zsebük sincsen, hogy azt oda berakják. Miközben egyébként az ember azt gondolná, hogy ez a repülőtársaságnak a a kötelessége, de majd a Hardi Mihályjal folytatott beszélgetésből kiderül, hogy igene vagy sem. Én egyetlen egy dologra tudok gondolni, hogy annyira szegény hallgatók vannak az én társaságomban, hogy nincs olyan képi fantáziájuk, ami alapján most azt meg tudják ítélni, amiről mi beszélgetünk 7 óra 57 perckor. Én azt gondolom, hogy az emberi méltóságnak ez egy olyan megalázása, amely nem lehet összefüggésben azzal, hogy a fapad már pedig bizonyos komfortot megvon az utasoktól, mert ez már az emberi méltóságnak a határa, amely azt gondolom, hogy egy olyan világban is van, ahol egyébként egy illiberális államban élünk, mert hogyha az illiberális államban emberi méltóság sincsen, akkor nem tudom mi a következő lépés. Ez méltatlan helyzet, de visszatérve az elejére, ő azt mondta, hogy nem a rendőrség. Tehát, hogy a rendőrség adta ki ezt a tájékoztatást. Polisz hogy? Eh, hogy eh, meg a kollégákat, ex-kollégákat. Eh, Tudj, a rendőrség hármas alapfeladata, legalábbis illalló, így tanultam a rendőrt és bűncselekmények megelőzése, megszakítása és felderítése. Tehát a megelőzési tevékenységbe ez bőven belefér. Eh, az, hogy ehhez a körülményeket, a méltó körülményeket <külklövý> a légitársaság, vagy a, a csomagkezelő cég, vagy a, a airport, vagy, vagy a tudja kicsoda, nem biztosítja, mert ez a rossz. Jó, de akkor a rendőrség gombézen, az ott e -hát, e -hát, micsoda? Gomb ezen az A Micsoda? Gomb ezen hát, az akón? Dísz... E -hát. A, a rendőrség csak azt mondja, tehát megadja azt a tájékoztatást a megelőzésre, hogy figyeljetek, figyeljetek, lopnak, hát lopnak, inkább vegyétek ki, mert ki fogják lopni a csomagtérből. De a rendőrségnek de, nem az lenne a dolg, hogy a lopás megakadályozzak? De, de, mint mondottam, megelőzés... Jó, de de... könyörgöm, ön most azt mondja, és tényleg nem akarom önt kifigurázni, hogy ne induljunk el semmivel se a zsebünkbe, mert akkor nem fognak bennünket meglopni. El... Ez a megelőzés témakörébe belefér. Jó, de akkor nem menjünk el az utcára sem, mert egy esernyő fogja fel azt a téglát, ami egyébként a tetőről a fejünkre esik. Mit esznek? Azt mondom, hogy kiszámítható kockázatok ellenvére. De könyörgöm, az ezek szerint kiszámítható kockázat, hogyha fapaddal megyünk, akkor kifosztanak bennünket? Jelen pillanatban igen. Hát? Jelen pillanatban. Hát, ezt most én szakítottam meg elnézést. Egy telefon még belefér, sokkal több nem. Talán, ha hamarabb jött volna, akkor több telefon lett volna, halvány gőzölön Ma, pa, most ugye ott tartunk, hogy a FAPA szinonimája a kifosztás. 061-489-099-90 0630 677 1161. Bárki még? 061 489 0999, valamint nulla először harminc egy valamint másodszor. 061-489-0999 és 06-30-677-1161. Senki többet? Kérek következnek itt, a CIVI Rádióban. Hírek az országból és a világból. Üdvözlöm, Berényi Attila vagyok. Újabb áldozatot követelt hazánkban a nyugat Nílusi Láz. Az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ legutóbbi jelentése szerint eddig négy ember veszítette Magyarországon életét, a szúnyogok terjesztette kormiatt miatt kiderült van egy újabb halálos eset. Szerbiában eközben öten, Görögországban pedig ketten haltak meg a kortól. Bár korábban Olaszországból, Romániából és Görögországból is több megbetegedést jelentettek, mint Magyarországról, a jelentés szerint most a vizsgált egy hétben Magyarországon betegedtek meg a legtöbben a vírustól, összesen 38-an. A nem EU-tak Szerbiában még ennél is rosszabb a helyzet, ott 49 megbetegedést jelentettek. Az NTS korábbi közlése szerint a nyugat-nélusi vírus 50 éve van jelen Magyarországon, azóta minden évben 10-40 körüli fertőzött van. Még idén Oroszországba látogathat Kim Jong-un, a koreai vezető jelentette be az orosz parlament felsőházának elnöke, újságíróknak fennyeni látogatásának befejeztével. A politikus szerint Kim közölte, hogy nem tud részt venni a Vladivostoki keleti gazdasági fórumon, de Fennyen magasrangú küldöttséget delegál rá. Putin augusztusban táviratban üdvözölte Kimet a koreai félsziget japán uralom aluli felszabadulásának képfordulóján. Megerősítette készségét a személyes találkozóra és a kétoldalú kapcsolatok fejlesztésére, valamint Dél-Korea bevonásával a háromoldalú együttműködésre. A Nélus folyó deltájában létezett egyik legősibb településre bukkant egy egyiptomi francia régés csoport. A maradványok a fáraokkora előtti időkből 5000 évvel ezelőttről származnak, Atta hírül az Al-Achram egyiptomi napi honlapja. A közös kutatócsoport egy új kőkori falu maradványait tárta fel a telel régi régészeti lelőhelyen kairótól mintegy 140 km-re északra. Újkőkori felfedezések szinte ismeretlenek ebben a térségben, ezért igen nagy jelentőségűek a leletek. In times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words Ma a 2018. szeptember 11-e, kedven és 5 perccel múlott reggel 8 óra ez a Kejfej Jáncsi. Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók és fia ajános műsorait a civil rádióban. Nyár van, és az elkövetkezendő napokban is állítólag nyár lesz. 06148909999. valamint 0636771161. Jó reggelt, ha lehet közlekedni egyet a Na, lejel, lejel tértől a Dózsa György most már kb. 20 percek haracolok kifelé, és nem tudja, hogy milyen van, ha valaki tudná. Még egyszer a helyszín? A lehel és a Dózsa György között, de hát valószínűleg még tovább is, mert itt állnak a metrópótló buszok, legalább 6-8 áll egymás után. Máskor ez mennyi időt Hát ez ha bárki bármit tud legyenek, szívesek értesítsék a kollégát. A kihagyás után ma másodszor készül a Keifei Ancsi, amiről kiderült a tenapi beszélgetésünk alapján, hogy téged nem üdvözölhetlek a hallgatóim között, de tudomásul veszem végül is nem kell mindenkinek ezt a műsort hallgatni, csak ugye kérdezte, hogy ez a műsor mikor van. Ez nem szemrehányás volt, hanem egyszerűen csak egy tényközlés, amit közben nem kérdeztem tőled, de nyilvánvalónak tartom. Uh, egyben elmeséltem neked, hogy én ma hogy fogok kirohanni uh, Ferihegyi szolgáltatások kapcsán, majd elkezdtünk beszélgetni, majd teljesen váratlanul azt mondtad, hogy te szívesen állsz rendelkezésre, amelyeket teljesen meglepetnek. Hát mert... Ebben az égvilágon semmi váratlan nincs, hiszen nekem ez a dolgom egyébként, hogy a, a média, illetve az utasok rendelkezésére álljak. Jó, hát azért előfordul, hogy bizonyos történetek esetében azért az ember türelmet kér, vagy volt olyanból már, hogy a budapesti igazgatóság nem kommentált bizonyos eseményeket, de szerintem ez egy nagyon becsületes dolog. Hozzáteszem, hogy hosszú idő után ugye ez a második műsor. Nem kell ebben a rádióműsorban különösebben témákat ajánlani, hogy az emberek telefonáljanak, mert van, hogy nagyon sokan telefonálnak, van, hogy kevesen telefonálnak. Ma másodszor ajánlottam témákat is, beleértve, elmeseltem, hogy beszélgetni fogunk. Végül is telefonált, telefonáltam, ennek a műsornak az esetében egy igazi szegénységi bizonyítvány, ha ez alapján kéne megítélni a műsor. Ő is a műsor legvégén, mármint a 7 és 8 zsáv legvégén egy, egy rendőr, aki kommentálta azt a hírt, aminek kapcsán Gondoltam, hogy én megkérdezem az embereket, egyébként a fülükbotját nem mozgatták, aminek nincs nagy jelentősége, de azért én mindig jelentőséget tulajdonítok annak, hogy egy-egy téma végül is e, lángra lobban e hogyha én lehetőséget teremtek rá, vagy sem. Ugye maga a hír e, az úgy szólt, hogy a repülőtéri rendőri igazgatóság két munkatársa vasárnap reggel a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren elvegyült egy Valenciába induló járat felszálló tasai közé, de helyett, hogy felszálltak volna a gépre a lépcsolat átból benéztek a raktérbe, Aminek bejáratánál több csomag volt felhalmozva. A nyomozók tetten értek egy rakodó aki éppen egy podjázként feladott bőröntben kutatott. A rendőrök a repülőtér utasterébe vitték a felnyitott táskát, aminek tulajdonosa azt mondta, hogy abból nem hiányzik semmi. A rakodó a nyomozók előállították, majd lopásvétségkísérletének gyanúja, ami miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Majd az indexír előzményekről is, miközben ez a történet nem mostani, ez a történet mostani, de az előzmények azok még az évelejére is mutatnak. A rendőrség azt tanácsolja, hogy a légiközlekedést közlekedést választ utasoknak, hogy a műszaki cikkeket, készpénzt, égszereket ne hagyjanak a feladott podgyászokban. Az értéktárgyaikat akár az utolsó pillanatban is vegyék ki a csomagjaiból, ha kiderül, hogy az a repülőgép trakterében fogják elhelyezni. Elkezdtünk beszélgetni, és te rengeteg érdekes dolgot mondtál, és uh, mármint ami ennek a megértését szolgálja, a véterét azt nem feltétlenül. Uh, ugye ez most egy szeptemberi történet, de amikor Babos tímé a írt, és megszigorodtak a körülmények, az még valamikor tavasszal volt. Én azt kérdezem tőled, hogy amikor az ember feladja a csomagjait, akkor arra vonatkozik-e bármilyen szabály? Természetesen, és ezek a szabályok a repülőtér honlapjáról angolul, illetve magyar nyelven is letölthetők és megnézhetők. Nagyon sok és hosszú azoknak az eszközöknek vagy tárgyaknak a listája, amit nem szabad a repülőgépre Fölvinni, még feladott podgyászban sem, illetve nagyon sok olyan szabály vonatkozik egyébként például a kézi podgyászban felvihető dolgokra, amit érdemes tudni mielőtt repülőre szállunk. Azt kérdezem tőled, hogy magának a csomagnak a biztonsága az mennyiben része annak a szerződésnek, amit én kötök azzal a repülőtársasággal, amellyel utazom? Ez abszolút része, és a repülőtéren meglehetősen szigorú biztonsági intézkedések vannak annak érdekében, hogy a feladás után a fogyászhoz ne férhessen hozzá senki, ne tudjon benne kotorászni. Erre borzasztó sok pénzt, milliárdos nagyságrendű pénzeket költünk minden évben, hiszen a, a csomagpályák, a föld alatti szalaghálózat, a rakodási terület be van kamerázva, a repülőtér előtere be van kamerázva, külön biztonsági cég figyel a rakodásra kint a betonon, természetesen a rendőrök is végzik a munkájukat. Ezzel kapcsolatban egyébként azt azért hozzátenném, hogy igaza volt annak a rendőrnek, aki betelefonált, ez pont ugyanolyan szabály, hogy, hogy mit teszünk a csomagba és mit nem, mint ahogy a autóban sem hagyunk értékes fényképezőgépet elől látható helyen, vagy mondjuk laptopot vagy ilyesmit, hiszen az felhívás keringőre arra, hogy mondjuk a parkolókocsinkat feltörjék. Tehát ugyanígy a, a feladott podjásban is szerintem csacskaság lenne mondjuk nagyértékű aranyékszert, készpénzt. Oké, okay, de mivel, hogyha e, egy nő nagyértékű ruhát tart egy bőröntön? van mit csinálja? akkor feladja is kész. Tehát ez, ez természetes. Az, hogy mi és hogyan számít nagy értékűnek, az persze nagyon széles skálán mozog, de én csak túl, azt mondom hogy... neked, hogy azért ez a kocsi, hasonlít, a kocsiféle példa sok szempontból hasonlít, sok szempontból nem. Én azt kérdezem tőled, milyen mértékben van ez végigkamerázva, és aztán ugye eljutunk egy ominózus témához, ahol egy jelentős útelágazás van, az ugye a fapados és nem fapados járatok, hogy van-e különbség e tekintetben, de milyen mértékben követi ezt egy kamerarendszer, és van-e különbség e tekintetben fapados és nem fapados járat között? Igazából a repülőtér szempontjából nincs különbség, és gyakorlatilag az egész rendszer, az egész podgyászút szigorúan ellenőrzött, hiszen nem csak kivenni, hanem beletenni is lehetne egy podgyászba, tehát ez repülésvédelmi vagy repülésbiztonsági kérdés. Ugye ez a két kifejezés, erre nem nagyon van jó magyar szavunk, de az angolban ez élesen külön válik. Mind a kettő nagyon fontos a számunkra, tehát gyakorlatilag a repülőgép rakodó teréig ellenőrzött körülmények között jutnak el a podgyászok. És anélkül, hogy próbálnám mentegetni, vagy bármiféle felmentést adnék bárkinek is a podgyász kapcsolatban, a világ összes repülőterén folyik a hatóságok és a repülőterek és a rakodók között ez a macskaegér játék. Sajnos a világ összes repülőterén előfordulnak ilyen esetek. Magam is szenvedtem el hasonló kárt egy angol repülőtéren. Tehát rendkívül felháborító és borzasztó dolog és érzés, már csak maga az a tény is, hogy, hogy tudom, hogy valaki illetéktelenül nyúkált bele a, a, a podjászba. Amikor valaki belenyúl a podjászba, arról egyébként a repülőtéri igazgatóságnak van-e hivatalos adata, vagy ilyen hivatalos adatokkal kizárólag a légitársaságok rendelkeznek? Nem, ezeket az adatokat közösen elemezzük, hiszen a magát a repülést, mint terméket vagy szolgáltatást nagyon sokféle cég nyújtja, olyan ez, mint egy nagyon sok Úgy én ezt értem, de hogyha bármelyik légitársaságnál ilyen történik, annak kutyakötelességet tájékoztatni? Azt a ta... Nem feltétlenül mi az utasok által Így. tett panaszok alapján tájékozódunk erről, és ez a statisztika, ez azt kell, hogy mondjam, ugye mi a rendőrökkel elemezzük a repülőtöri rendőrség munkatársai, valakik egyébként nagyon jó munkát végeznek ezen a területen, Nagyjából az európai átlagban találjuk a budapesti repülőteret. ha én valami adatközlést kérnék a repülőtéri igazgatóságtól, hogy hány ilyen történet és milyen jellegűek voltak, akkor a repülőtéri igazgatóság adna nekem egy ilyen tájékoztatást? Igen, és ha figyelembe vesszük azt, hogy, hogy naponta több mint tízezer podját adunk föl és mozgatunk a repülőtéren, akkor, akkor ehhez képest azért szerencsére eléggé ellenysző ez a szám. Van olyan eset, ami egyébként nagy nyilvánosságot kap. Hál' Istennek ugye most már olyan időszakban élünk, amikor bármi történik a repülőtéren, az utasokkal, az három perc alatt fönt van a Facebookon, és öt perc múlva már csönd a Akkor te azt mondod, mondod, hogy a, a véletlen szajtó. következménye az, hogy 2018-ban úgy tűnik, mintha ez a szám nagyobb lenne, mint a korábbi években, vagy legalábbis egy nyilvánosságra került történetek száma nagyobb. A nyilvánosságra került történetek száma az évelején valóban nagyobb volt. Azóta én nem tapasztaltam, és a rendőrségtől kapott válaszok alapján úgy tűnik, hogy nem is nagyobb ez a szám, mint a megelőző években. Bár az utas, utasok száma lényegesen nagyobb, hát augusztusban ismét másfél millió utasunk volt, érkezős induló utasunk. Egyetlen hónap alatt ez 15%-os növekedés az előző. Évvel. Azt kérdezem tőled, hogy feljogosítasz-e engem arra, hogy a tegnapi beszélgetésünket úgy kezelje, mint amire egyébként most hivatkozhatok? Hát én háttért információkat adtam neked, hiszen neked, mint műsorvezetőnek nem kell ismerned a repülőtér belső életét. De euh, nagyon szívesen euh, folytatom a, a beszélgetést. Azt kérdezem tőled, hogy a bekamerázás különbözik-e a tekintetben, hogy fapados vagy nem fapados már, mint magának a repülőgép előterében a maga a csomagolás vagy a berakodás és a kirakodás történik? E, nem, nincsen. Tehát a repülőtér szemszögéből nincsen különbség. Azt értem, e, társaság... Nem is különböztetjük most már meg a légitársaságot, a szerint, hogy hogy diszkont, vagy hibrid vagy, vagy uh, hagyományos uh, légitársaságról van szó. Ez a légitársaságok uh, döntése tulajdonképpen, hogy, hogy milyen De jó-e az az információ, vatás... mely szerint a fapados légitársaságoknál nem feltétlen van az a bekámárázottság, mint ami egyébként a nem fapados járatoknál van, már ami a repülő belterét illeti a rakodást illetően? Tehát a, a, az út egészen a repülőtér csomagteréig végig van kamerázva. De onnan. És Ez légitársaságonként változik. Például a brit nemzeti légitársaságnál már amennyire ugye ezek a fogalmak még relevánsak. Ott bekamerázták a bizonyos típusú gépeknek a csomagterét a német légitársaságnál ez még nincs így. Ez légitársasági döntés kérdése, de ez is az utasok biztonságának a növelését. Oké, okay, akkor szolgálja. azt kérdezem tőled, hogy igaz-e az az információ, mely szerint fapadós légitársaságoknál ez a szám nagyobb, mint a nem fapadós légitársaságoknál? Ez azzal függhet össze, hogy a diszkont légitársaságoknál nagyon sokan utaznak két-három-négy napos utakra, csak kézi és miután meglehetősen gyakran változnak ezek a kézipodjász szabályok, ez sokszor az ő földi kiszolgálóik vagy a repülőtér sem tudja kellő rugalmassággal vagy gyorsasággal lekövetni, nem is beszélve az utasokról, akik csak kapkodják a fejüket, ez az egyik pont. A másik pont pedig az, hogy ezek a repülőgépek, amelyeket használnak akár az Airbus 320-asról, akár a Boeing 737-esről van szó, alapvetően nem arra voltak tervezve, hogy 180 utas, maximális megengedett méretű kézipodjászt visz a felső csomagtérbe. Tehát mindig lesz 50-60 olyan utas, akinek egyszer nem fér föl a podjásza a értem, de valójában most csomagtérbe. Ő... Ezt el kell venni a felszállás előtt, kénytelenek, miután megtelt a, a, a csomagtér fönt, kénytelenek elvenni a repülőgép lépcsőjénél, és az érkezésnél visszaadni. Na most ilyenkor történik a legtöbb probléma. Ugye angolul delivery at Aircraft, vagyis a a repülőgépnél történő csomagátadásnak nevezik, és nagyon sokszor kénytelenek a földi kiszolgálók ezzel a fogással élni, hiszen nem fér be már fönt a repülőgép felső csomag. Terébe. Most arról beszélünk, hogy alkalom szüli a tollbajt? Így van, tehát erre fel kell készülni az utasnak, hogy el előfordulhat, hogy vagy elveszik tőle a, a nagyméretű kézipodját a gépnél, és énkor nem szabad sietni, a, a, ez megint csak egy olyan tanács, mint a, a parkolásnál. Muszáj átgondolni, hogy a, akkor hova tettem a készpénzemet, hol van a, a telefonom, hol vannak az ékszerek, főleg hölgyek lévén szó, de mondjuk egy kisméretű női ridikül az mindig segítség, tehát a hölgyeknek így könnyebb, mint a férfiaknak, mert egy kisméretű ridikult mindenképpen fölvihetnek magukkal, és abba az értékeket át lehet tenni. Persze tudom, hogy ez, ez azért probléma, mert, mert ugye az utazás már eleve egy felfokozott idegállapottal és stresszel jár, és aztán már közvetlenül a beszállítás előtt, amikor hirtelen át kellene gondolnom, hogy mit mindent raktam és hová három napra előre. Én magam is nagy bajban lennék, hogy Ugye ez nem fapodos járatoknál ilyen metódus nincs. De előfordulhat attól függően, hogy milyen típust küldenek, mert például a légcsavaros gázturbinás gépek, mondjuk, amik Prágába vagy Varsóba vagy Bukarestben repülnek rövid távon, azoknak sincs elég befogadó képessége fönt az utastérben, bár ott természetesen egy picit mások a szabályok, mint az ultra diszkont légitársaságoknál. Egy alkalmazott ugyanannyi pénzt kap -e egy fapadosnak a be- és kirakodásánál, mint egy nem fapadosnál? Ami a rakodó munkásokat illeti, igen, nyilván a tehát előfordulat, és nem érdemes emiatt szidni bármelyik repülőtöri földi kiszolgáló céget, mert ugyanaz a légi szolgáltató szolgálja ki mondjuk az, az ultradiskont légi társaságot, mint az ötcsillagos, öbölmentű mentű légi társaságot. Tehát a, a szolgáltatási színvonalat ők tudják, tehát itt nem arról van szó, hogy ők nem lenné, ne lennének alkalmasak. Mi egyébként leültünk a légitársaságok képviselőivel a január-februári esetek nyomán, és nyomatékosan felhívjuk a figyelmüket, hogy ellenőrizzék a partnereiket, hiszen volt olyan légitársaság, amelyiknek a minőség ellenőre évek óta nem járt például Feri -hegyen. Érdemes erre. De és milyen partnereiket ellenőrizzék? Ezeknek a légitársaságoknak más partnere van, mint az összes többinek? Ez úgy van, és ez persze nem kell az utasoknak, vagy a, a, a kívülállóknak tudni, hogy egy, egy légitársaság szerződik egy földi kiszolgáló uh -huh. céggel, amely felveszi a podjátokat, uh -huh. amely továbbítja a podjátokat, a lerakodást intézi a páncélok. Hány ilyen társaságon? Intézzi. A budapesti repülőtéren jelen pillanatban négy ilyen társaság. De ezek van. a társaságok vannak olyanok, amelyek csak fapadosakkal, vagy nem. nem? Tehát nem, ezek nem, vegyesen. Nem. Ezek mindent ö, tudnak a légitársaságok, ezek a kiszolgálókat. De most arról beszélünk, hogy egy és társaság neki? annak függvényében, hogy melyik ré, repülőtársaságról van szó, annak függvényében ezek a csomagolás vagy ezek a be- és kirakodó társaságok más-más szellemben működnek, miközben a tevékenységük ugyanaz mindegyiknél? Ö, majdnem ugyanaz, de ö, egészen más mondjuk egy öbölmentű légitársaság óriás gépébe pakolni, ahol több mint két és fél óra van az egésznek a lebonyolítására, mint egy ultradiszkont légitársaságnál, ahol kőkemény szabály, hogy 25 perc alatt meg kell fordítani a járatot, tehát a beérkezéstől az újabb indulásig mindössze 25 perc pedig el egy 180 személyes gép esetében, ennyi idő áll rendelkezésre, a kiszállításra, a takarításra, a podgyászok ki- és berakodására, a tankolásra és az új utasok felvételére. Hiszen egy-egy ilyen repülőgép, akár négy járatot is teljesíthet, mondjuk 16-tól észél. Van-e olyan lehetőség egy ilyen társaságnak, függetlenül, hogy mindent két esetben társaságot mondok, tehát akik ezt a szolgáltatást végzik, hogy megtagadják az együttműködést valamelyik fapadosa, mondván, hogy ez nekik ebben a formában rangon aluli, vagy kivitelezhetetlen? De nem így működik a piac. Mindegyik légi. Ez egy, ez egy üzlet, és mint mondtam, négy, négyen versenyeznek a légitársaságok kegyeiért, és ezeket a, a szervizszolgáltatásokat, ezeket évente, két évente, négy évente újra tárgyalják. Azért jó, hogy többen vannak, mert így nem alakulhat ki monopól helyzet, és mindig rá vannak kényszerítve arra, hogy megfelelő minőségben szolgálják. Anélkül, hogy a részletekre kitérnék, azért azt szeretném elmondani neked, hogy ma sokkal diplomatikusabban beszélsz, mint amikor tegnap beszéltünk. Egy magánbeszélgetés mindig más, mint a nyilvánosság előtt, másrészt pedig, amit én mondok, az, a, az ugye az mindig egy hivatalos repülőtér álláspontja magánvéleménynek itt nincs helye. Azt kérdezem tőled, hogy van-e arra minimum szabály, jata, bármi más amely egyébként szabályozza azt, hogy egy repülőtársaság mit engedhet meg, és mit nem, hogy konkrétan kérdezzek. Van-e arra nézve minimum szabály, hogy egyébként egy légitársaságnak mi kötelessége van egy csomaggal kapcsolatban, lett az, hogy kézi csomagból feladott podgyász lesz, vagy feladott csomagból után védtel való, szállítás lesz, mondván elvisznek engem, de a csomagomat egy, két, három, négy nappal később viszik. Van-e ezzel kapcsolatban bármi jogi kötöttség, ami egyébként ezt lehetetlenné teszi, vagy lehetővé teszi, illetve, hogyha van olyan, ami lehetővé teszi, az vajon szerencsés-e, és hogyha nem szerencsés, akkor van-e törekvés arra nézve, hogy ebben szigorítás álljon be, miközben nem egy jata belső szakértővel beszélgetek. Na, hogyha ezt a rádióhallgatók tudták követni ezt a kérdést, akkor megpróbálom leegyszerűsíteni. Egyrészt a Viszont légitársaságok nem tagjai a jatának, ez így alakult ki, tehát ez a nemzetközi légitársaság. Magyarul, kubarodó, hogy a jata -jata tagság az nem kötelező? Az egyáltalán nem kötelező, és ez elsősorban a hagyományos menetrendszerű légitársaságokra vonatkozik, amelyek tipikusan hálózatban működnek, légitársasági szövetségekben működnek, míg a diszkont légitársaságok arra vállalkoznak, hogy elszállítják az utast A-ból B-be, általában Európán belül, a lehető legalacsonyabb áron. Tehát egészen másképp szerveződnek, és más típusú szolgáltatást is nyújtanak, mint az úgynevezett hagyományos légitársaságok. Ezért nem kell rájuk haragudni, ez egy új, viszonylag új jelenség. 15-20 éve van a légitársasági piacon, Korábban egyébként a 70-es évek olajválsága idején Freddie Léker volt az, aki a Laker erveit megpróbálta elindítani London és New York, illetve az Észak-Amerikai kontinens között. Ott úgy közlekedtek a gépek, hogy amikor megfelt a gép, akkor írult. Ez volt a fapadosok előfutára leszámítva mondjuk az Aeroflot belföldi járatait abban az időben, de... E most ez a piac az európai piacnak egyébként ezek Köszönöm, a és nagyon, nagyon cizelláltam válaszolsz, de közben azt kérdezem tőled, hogy azt az ellentmondást ami a szabályokra vonatkozik hogy mi, mit kell és mit nem kell tenni, miközben ezeket részletesen fel lehetne sorolni én jól érzem -e azt, hogy van egy olyan kettőség, amire te azt mondod, hogy egész egyszerűen a szolgáltatás mikéntjéből adódik ez a kettőség, én azt mondom, hogy ebben neked igazad van, én mégis sajnálom azt, hogy más szabályok vonatkoznak erre és arra, amire te azt mondod, Fiala, ilyen az élet. A helyzet a következő. De érthető a kérdés? Diskont... Rövid leszek. A diszkontlégi légitársaságoknál is nagyon komoly utazási szabályzat van. Van olyan, ahol 102 oldalas a szerződés, apró betű, de ezt el kéne olvasnia, természetesen minden utasnak is tudnia kell. Kettő, az Európai Uniónak, vannak olyan fogyasztóvédelmi szabályzatai, hogy például késő esetén hány kilométer megtételénél, mik a szabályok, hány száz euró visszatérítés jár, ez egyébként független attól, hogy milyen légitársaságról van szó, tehát ezeket a szabályokat ismerni kell, máskülönben nem lehetne tízezer forintos jegyet. Ezt a részét értem, de azt, meg vissza. azt árulja el szóvivő úr, hogy az mégis eddig is úgy volt, hogy akkor viszik utána a csomagot, amikor akarják lefejebez nem volt olyan rendszer szintű, mint most? Nem, itt egy, egy szervezési tévedésről van szó egy konkrétan a Las Palmasi járatról, amelynél a repülés biztonsága felügyírta a szolgáltatási szabályokat. Nevezetesen, hogy több kerozint kellett a gépbe tankolni ahhoz, hogy az 5 órás repülőút plusz a navigációs tartalék elég legyen. De ez begyen. aztán megismétlődött ismét? E, igen, ezt aztán utána sikerült nekik kiköszöbölniük. Azzal De azt, kettő hiszem, között már lehet egy egyenest volni, én ezt tanultam két pont között igen, de aztán sikerült korrigálni ezt a hibát. Nyilván a légitársaságnak elnézést kellett kérnie az utasoktól. Meg hát nagyon... Hát, elnézést kellett úgy... kérnie, ezt ugye kiszasserolták belőlük, de akkor, amikor éppen a történet volt, akkor azért hosszú ideig nem történt semmi, valamint hosszú ideig úgy tűnt, hogy végül is ez belefér az ő szolgáltatásukba. Hozzáté, vagy arról is szó volt, hogy még más esetben van valami képzeletbeli virtuális pult, ahol azt mondhatom, hogy Hardy Mihály ez így <coughs> nincs rendben, addig mondjuk a Ryanair-nél ilyen pult nincs. Vagy nagyon nehéz megtalálni külföldön van, és Facebookon tartanak ügyfélszolgálatot, de mondom, a, a, a diszkontoknál sajnos az a helyzet, hogy meg kell tanulnunk használni őket, együtt élni ezekkel a Szabályok, hiszen ettől tudnak olcsó repülőjegyet. De ezt kérdeztem tőled, tőled közben te hihetetlen intelligensen válaszhoz, de azért néha kimarad belőle a válasz, hogy ebbe belefér -e az, hogy elvisznek engem, de a csomagolmat itt hagyják, ennél már csak az lenne jobb, hogy a csomagot elviszik, de engem hagynak itt. Olyan nincs, tehát utas és csomag együtt kell, hogy, hogy utazzon alapvetően. Ez egy rendkívüli eset volt, nem véletlen, hogy akkor a sajtó nyilvánosságot kapott. Azért azt hozzátenném, hogy, hogy csak augusztusban másfél millió ember utazott a repülőtérről. ez körülbelül 360 embert érintett ezek közül. Botrányos természetesen abban az értelemben, hogy, hogy aki elindul egy hétre nyaralni mondjuk a kanári szigetekre, az elvárja, hogy a fürdőruhája vele együtt érkezzen meg. Ebben semmi rendkívüli nincs. De ezt a hibát aztán se került kiküszöbölni. Kétszer fordult elő, ha jól tudom. Hát a hibát nem sikerült kiküszöbölni, többször nem fordult elő, de hogy ez a kettő, mert ugye abban megegyezhetünk, hogy ez két olyan történet, ami tudatos történet, hiszen aki ezt elkövette, tisztában volt azzal, abban a pillanatban, amikor olyan repülőgépet küldött, hogy ennek ilyen következménye lesz. Ez nem egy véletlen volt. Én attól tartok, hogy, hogy igen. Ismerve a, a gyakorlatot, az az értésem, hogy ebben az esetben egy, egy, egy tévedésről van szó. Egy, egy tervezési hibáról, ha tetszik. Hát most a jó indulat szól. Hát én azért naponta találkozom ilyenekkel. Ez azért nem fordul elő olyan sűrűn, de a légitársaságokkal napi kapcsolatban állunk, és látjuk, hogy mi történik a piacon. Nem ez a jellemző rá, de hát a sajtónak az a dolga, hogy ez ilyen nem jellemző rendkívüli eseteket találja meg, és hozza nyilvánosságra. Abban semmi hír nincsen, hogy egy vonat leérkezik a déli pályaudvarhoz a legerszegre, abban van a hír, ha nem. Igen, de ilyenkor például a kapitánynak a felelősség, azért Faramóc Ciszer legutóbb arról lehetett hallani, hogy a megérkezés után közölték az itteni utasokkal, hogy a csomagjaik valahol a világ végén maradtak, miközben ezt akár előtte is közölhette volna, de gondolom megelőzvén azt, hogy forradalom legyen a gépen, ezt úgy gondolta a kapitány, hogy a végén közli, én egy moralizáló Pali vagyok, valószínűleg velem együtt az itthoni moralizálás is kihal. Én azért nehezen tudnék így a kapitány helyében viselkedni, miközben a kapitány alapvető dolga, hogy eljutassa A-ból B-be szerencsésen a repülőgépet, de ez egy olyan teher plusz teher, amely ugye nem nyomja a repülőgépet a szó fizikai értelmében, de lelki értelemben azért elég nehéz lehet ezzel együtt élni, hogy bármikor kérhetnek tőlem olyat, amit nekem akkor is teljesítenem kell, hogyha ez egyébként az én morálommal nem biztos, hogy egybefek. Ez így van, de ez egy egyéni döntés kérdése. Egyébként szeretném elmondani, hogy a repülőgép kapitányok, a gépparancsnok nem véletlen, hogy szinte katonai kifejezéseket használnak rájuk. Ők azok, akik végső soron minden döntést meghoznak, és minden döntést annak rendelnek alá, hogy a repülőgép. Jó, de a katonatisztek ritkán szoktak sztrájkolni. Nem jellemző, de... De a Ryanair-nek mégiscsak olyan hadserege van, ahhoz szoktak sztrájkolni, azért az a katonaságnál nem jellemző, katonaságnál pucs szokott lenni, már pedig a ryanair pucs meg nem volt. Én a repülőtérnek vagyok a szóvivő és a Ryanair nevében, vagy a ryanair -ről, ilyen értelemben én nem nyilatkozhatok természetesen. Azt kérdezem tőled, hogy maga a, repülőtérnek, a repülőtéri szolgáltatások színvonalára Miközben neked büszkének kell lenni hivatalból arra, ami a Liszt-Ferenc repülőtéren van, mennyire nyomja rá a bélyegét pro kontra az, hogy ott milyen arányban vannak fapados és nem fapados járatok és akkor most haladunk egy másik irányba, amit tegnap szintén érintettünk. Bocsánat, de kimaradás volt a GSM-ben. és hogy megismétled a kérdést, mert nem hallottam. Úgy a szolgáltatás színvonalát mennyiben határozza az meg, hogy magát a repülőteret milyen mértékben vesz igénybe, fapados és nem fapados légijárat? Ilyen értelemben nincs különbség. Elmondanám egyébként a kép teljességéért, hogy a budapesti repülőtér sorrendben ötször nyerte el egymás után az idejévet, és beleszámít a kelet-európa legjobb repülőterének a díját amiben az a szép, hogy ez az utasok, tehát utasok kikérdezésén alapuló anonim több tízezres mintán született ez a döntés. Tehát alapvetően az utasaink megvannak elégezni. Én, én nem tartoztam ezek közé, bőmény. én igen diád biztos nem adtam volna Ferihegynek, de én azt kérdezem tőled, hogy e, ha megmondható, akkor mi az arány ma Budapesten, az igénybevevő légitársaságoknál fapad és nem fapad arányt tekintve. Nagyjából az utas számot tekintve is fele-fele az arányt, körülbelül az 50%. Ez soknak mondható-e, vagy sem? Ez európai összehasonlításban egy fővárosi repülőtér esetében soknak mondható, hiszen a diszkont légitársaságok működési modellje általában olyan, hogy másod, úgynevezett másodlagos repülőterekről közlekednek, tehát amikor azt mondják, hogy Brüsszel Charleroi, uh -huh. akkor az azt jelenti, hogy a Budapest. Magyarul, járat, hogy ezt nem Budaúj lehet városban egyértelműen városban. azt mondani, hogy ez ferihegen sok, mert abból adódóan is sok, hogy Budapest azon városok közé tartozik, ahol vonzáskörzetben sincs még egy repülőtér. Jól beszélek? Hát igen, természetesen, illetve az a különbség, hogy itt a diszkontlégi társaságok ugyanolyan arányban vesznek részt a forgalomban, mint más nagy európai uh -huh. repülőtereken. Mondjuk Frankfurtban például csak most nyílt meg a repülőtér a diszkontok elő, Frankfurt a Main ról uh -huh. beszélek, Bécsbe is csak most kezdenek megjelenni a diszkontből. Aminek a az, az az oka, hogy? Nyilván ez összefügg az organikus fejlődés, illetve azzal, hogy Nekünk ugye nincs már saját uh, légitársaságunk, tehát a Malév csődjel... Azután... De van egy pillanatra, azt kérdezem, hogy Bécs vagy Frankfurt mind a következtében nyitott most? Uh, mert akkora volt a piaci nyomás a, az utasok részéről, meg az így. Oké, okay. hogy... uh, Bécs vagy Frankfurt elnézést a tájékozatlanságomért, de olyan emberrel beszélek, aki viszont tájékozottabb, mint én. Bécs és Frankfurt rendelkezik úgynevezett Charleroi-val, tehát olyan alami város közeli, de nem fő pályaudvar? Uh, Frankfurt esetében igen, Frankfurt Hán egy volt katonai mm -hmm. bázis, az amelyik a másodlagos repülőtere Frankfurtnak. Bécsnek nincs ilyen, legfeljebb mondjuk Pozsony lehet annak mm -hmm. nevezni. Hát, igen, de az nem. nem Schengeni rendszerben nem már mm -hmm. van relevanciája, de, de Bécs esetében ez viszonylag újdonság. Mondjuk Varsó esetében Varsónak van ilyen második repülőtere? Így van, tehát van Okiencse, vagy a Frederik Chopin repülőtér, ami a fő repülőtér, és Modlin az, amelyiket a diszkontok használnak Varsó esetében. Sok ilyen, ilyen város van. egy valaki kérdez... telefonál nem tudom, mit akar. Hello? Igen. Hát erre nem fog tudni válaszolni, mert valószínűleg bizerrel kapcsolatban épp úgy nem válaszol, mint ryan kapcsolatban. Csak közben valaki telefonált, és hogyha olyan lett volna, ami egyébként számoza feltehető, jól vételek, meg tehát hogy ügyében nem nyilatkozom. Hát légitársaságok helyett nem Igen. vilatkozhatok. Egyébként ami az alapkérdésedet illeti, a budapesti repülőtér egyformán nyújt szolgáltatásokat minden légitársaság utasainak és igyekszünk egyformán magas színvonalú szolgáltatást. De ezzel együtt az 50-50 az viszonylag soknak tekinthető. Az az európai átlagban elég magasnak tekinthető. Azt is mondhatnám, hogy mi tíz évvel megelőzzük az európai átlagot. Ez a folyamat nagyon fájdalmas gazdasági folyamat lesz, és a legtöbb európai repülőtéren e, e, le fog Mit, nevezel tehát... Mit nevezel fájdalmasnak? Tessék? Mit nevezel fájdalmasnak? A hagyományos légitársaságok számára ez egy nagyon fájdalmas uh, folyamat lesz, tehát uh, elkerülhetetlen lesz, amit szépen, szép szóval konszolidációnak neveznek. Nevezetesen, hogy sok kis uh, 20-30-40 éves légitársaság fog csődbe menni még a következő tíz évben Európában vagy beolvad egy nagy légitársasági szövetségbe mert csak a nagyok tudnak lábon maradni. Egyértelműen összefüggésben van-e az 50-50 a Malév megszűnésével? Ez abszolút összefüggésben van, hiszen már másnap, ahogy a Malév megszűnt, a diskontlégi társaságok, egyébként mások is rárepültek a piacra, és mindazt, ami használható és jövedelmező volt, az pillanatok alatt szétkapkodták, hogy úgy mondjam, tehát órák alatt zajlott le ez az esemény. Valójában itt egy olyan folyamatról beszélünk, amely az egész repülőtér életét átalakítja, abból adódóan, hogy a fapadós légitársaságokkal való együttműködés minőségileg más követelményekkel jár együtt, mint a nem faphatosakkal, és ez akkor is így van, ha az embernek tetszik, és akkor is így van, ha az embernek nem tetszik. Ez abszolút így van, a diskont légitársaságok már most átalakították egész Európában a légiközlekedés közlekedés rendszerét, erre úgy válaszoltak például a nagy hagyományosok, hogy a, létrehozták a saját diszkont vagy hibrid modelljüket. És a két modell egyébként tanul egymástól, tehát a költségcsökkentésben a hagyományos légitársaságok is figyelnek, illetve a diszkontok pedig elkezdtek fölvenni olyan szolgáltatásokat palettájukra, mint például a számozók hely, vagy az elsőbségi beszállítás, stb., ami korábban a hagyományos légitársaságokra volt jellemző. De a hagyományos légitársaságok egy része például bevezette az extra podgyászdíjat a nagy kézi podgyászra, amit fel akar vinni valaki a fedélzetre. Tehát a két modell közelít egymáshoz, ez még azért el fog tartani egy ideig, amíg egyetlen gazdasági uh, modell szerint fognak működni. Tehát ö, nem haragudni kell a diszkont légitársaságokra szerintem, hanem meg kell tanulni őket ö, használni és jól használni. Jó, de ez természetesen egybevág azzal is, hogy mást kell gondolnunk az emberi méltóságról, mint korábban is, azért ez egy nehéz folyamat. Ide nem lehet, ez egy ö, gazdasági történet, ide ehhez az emberi méltóságnak semmi köze ilyen formára. Hát, ilyen formán nem, de az, hogy milyen bánásmóddal jár együtt, az már igen. Én az azt gondolom, hogy ezt a szolgáltatást nyújtó emberektől függ, és nem nincs gazdasági összefüggés. Nincs te. gazdasági összefüggés azzal, hogy az embert a végén a papados légitársaságnál olyan akolba terelik, ahol egyébként vécére se tudnak kimenni szemben a másik esetben. Misi, ezt te se gondolhatod komolyan? Szállókozatlanság, van vécét, amire te gondolsz az alapszintű kapu mellett egy WC konténer áll az utasok rendelkezésére. Hát, a legutóbbi időben, de ezt megelőzően nem volt. Tehát ez hosszú idő. Amióta megépült ez a terminál a, a rész, az kettő áll, azóta ez így van. Egyébként hát a kettőben már... Jó, el... Amikor kiterelik az embert a betorra. Ott már nincs visszajárás, és ott a betonon is eltelik időnként 5-10-15-20-25-30 perc. Ennyi idő azért nem telik el, de hozzáteszem a biztontvégi társaságok védelmében, hogy ennek a megoldásnak köszönhetően 25 kal növekedett az indulási pontosság, mert ha ott várakoznak az utasok a gép közvetlen közelében, akkor sokkal gyorsabb a beszállítás, mint hogyha úgy kell őket a terminál különböző pontjairól, hiszen még elment vásárolni a duty free még elszaladt valahol meginnét egy kávét, és a buszon meg ott vár rá száz ember. Ez sajnos ez a gyakorlat, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy van létjogosultsága ennek a fajta beszállítási módnak, ettől olcsó a egy. Értem, én a tegnapi Hardi Mihályt egy fokkal jobban szerettem, de tudomásra veszem, hogy ez egy más hangulatú beszélgetés. Azt kérdezem tőled, hogy ebbe az is belefér-e, hogy adott esetben egy Kisgyerekkel utazó, vagy adott esetben mozgáskorlátozott, hogyan jut le a betorra, amikor egyébként ott liftet nem nagyon lát az ember, lépcsőn pedig nem szívesen közlekednek emberek, tolókosok. Hát a mozgásokban korlátozott utasokra külön szolgáltatás van, ezt már a repülőjegy megvásárlásánál tudják előre jelezni és egy úgynevezett Ambolift, tehát egy, egy olyan lift emeli be őket a repülőgép másik oldalán egy ajtón keresztül, hogy rögtön a fedélzetre tudnak lépni. Erre külön szolgáltatás van a repülőtéren ami a kisgyermekeseket illeti, őket általában előre engedik, és ők szállnak föl elsőre. Igen, de ugyanazt a lépcsőt veszik igénybe, mint amit egyébként a nem kisgyerekesek, tehát azért jó. Ez kétségtelen, de ők legalább a mozgásukban kevésbé korlátozottak, mint mondjuk egy kerekes utas. Azt kérdezem tőled, hogyha én feladok egy podgyászt, akkor az Mennyiben van biztosítva a tekintetben, hogy annak ugyanabban a formában kell megérkezni? Hát a tapasztalat az azért az esetek döntő többségében, hogy ez, ez így van. Kell-e külön utasbiztosítást kötöm a csomagra, vagy abban minden van? Mindenképpen, nem csak utas, tehát biztosítást, hanem egészségbiztosítást is. Én mindenkinek azt tanácsolom, hogy ez legyen az első. Magyarul, hogyha az én podjászom nincs biztosítva, állása. és abból bármit kivesznek, akkor én azt Hiába van rendőrségi bejelentés, utólag nem peresíthetem a repülőtársasággal vagy bárkivel kapcsolatban, aki egyébként... Na, az érkezésnél erről mindenképpen, ha azt veszem észre, igen. hogy hiányzik valami a fogyászomból, ha feltörték, már ott a repülőtéren jegyzőkönyvet kell fölvenni, ez nagyon fontos az utólagos kárérték megtérítéséhez, ha a szállodában veszem csak észre, hogy valami Azt biztosan eltűnt, akkor is van még hét napom arra, hogy bejelentek. Oké, okay, rendben de van, de ha ezt a megteszem, jelentem. akkor utána mi az eljárás? Utána kapok erről egy jegyzőkönyvet, fölveszik azt, hogy mi volt a podgyászomban, le is fényképezik a podgyász, ha erőszakos feltörésnek a nyoma látszik rajta és kapok egy jegyzőkönyvet, amivel a biztosítóhoz lehet fordulni. Egyébként pont a, a podgyászlopások megakadályozása miatt én azt javaslom, és azt kérném minden egyes utastól, hogy tegyen rendőrségi feljelentést, hiszen uh, a minél több visszajelzés érkezik a rendőrséghez, annál aktívabban tudnak ezzel a problémával foglalkozni. Meg, jegyzem egyébként ettől függetlenül is. Nagyon sok és nagyon összetett módon uh, próbálják lebuktatni a összes repülőterén a rendőrség. Mennyiben a, más a leánzó fekvés, hogyha azt a szolgáltatást veszem igénybe, melyik körben álladozza az én csomagomat? Az egy plusz biztonságot jelent, főleg akkor, hogyha átszálló repülőtéren megyek tovább, hiszen nem lehet tudni, hogy szakad-e az eső, porvihar van, vagy olajos a... Nem tudom, én a podgyásztal. De ők külön biztosítóval dolgoznak, hiszen ott olyan opciók is vannak. Lehet biztos podgyászbiztosítást is Pluszban. kezdni a mellett. Hosszú távú járatoknál, vagy ha esetleg nem vagyok biztos abban, hogy a, a podgyászom 100%-ig strapabíró, akkor érdemes körbefóliáztatni. Nem olyan nagy pénz ez, hogy ne érje meg a saját fóliáim védelme érdekében. Nem akarok itt most reklámozni, de ilyen 2 három ezer forintos nagyságrendről beszélünk. És egyébként ezek a társaságok más biztosítóval vannak kapcsolatban, mint ami egyébként biztosítja az én csomagjaimat? Már a repülői egyvásárlásnál tudok biztosítást kötni az interneten nagyon sok légitársaság esetében illetve hát például olyan portálokon, mint a biztosítás.hu. De mi a különbség van, a abban, élet... hogy egyébként biztosítást kötök rá, vagy nem kötök rá biztosítást, de közben ellopják a holmelyem egy részét, amit én egyébként bizonyítani tudok papírokkal és magának a csomagnak az állapotával? Én azt gondolom, hogy legfeljebb az ügykezelési eljárásban lehetnek különbségek. Ez légitársaságonként nagyon változó. Azt kérdezem tőled, hogy az elmúlt idő történetei alapján van-e adatod arról, hogy ez a körbecsomagolás az elmúlt időben minőségileg, tehát számosan nőtt? Nekem nincsen erről most konkrét kézzel fogható információm, de mondjuk egy telefonnal meg tudom tudni. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Én köszönöm a lehetőséget, hiszen ezekről nagyon fontos beszélni ezekről a dolgokról és részleteiben. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Hardi Mihályt hallottak 061 489 0999 -3671161. Arra ne kérjenek, hogy arról beszéljek, amiről tegnap beszéltem Hardi mihály hiszen az nem fér bele abba az etikába, ami ma még nem fapados. 0614890999063677161. Ha most neten hirtelen megnövekednének a telefonok, akkor csak sajnálatomat tudom kifejezni, hiszen mindez lehetőségképpen föl volt ajánlva önöknek 7 óra után, és ha meg nem növekednek a telefonok, hát akkor gancegál. 12 percünk lesz 9 óra. Én csak azt akartam kérni légitársoktól függetlenül, hogy ma harmadatőrtem úgy Barcelona-ból a papadossal, hogy oda jön az a kar, és egyből a repülőbe megyek be. Tehát nem, nem kell lemennem a kifutóra, és ottan vándorolni azért a sátorik, és várni ott egy, -egy csomó időt. Az, ez mitől van? Tehát ez a, a Budapéksi repültének a kicsinégétől van, vagy pedig fogalmam sincs? Mert papados, papados. Ezt akartam megkérdezni csak. Nem. Erre nem fog válaszolni. Jó reggelt. Közben lerakta. Neked valószínűleg mi miatt nem akarok helyette válaszolni, a budapesti történetre tud válaszolni, mástra nem. Júregát! Júregát! érdekelni szeretnék, hogy augusztus végén ilyen földi, szaladásos probléma a azért... v betűs földi kiszolgáló, tehát a légitársasággal, és hogy a helyi kiszolgáló megtagadta a beszélgetést bizonyos emberekről. Erről van-e valami tudomása, ilyen statisztika, hogy ki melyik ma történt ilyen túlfoglalás, meg ilyenek Erről amit hát, tehát csak azt ne várják, hogy ő, ő kötelezően válaszolni fog erre. Bestem, er, most megmutatom mindazt a Hardinak, hogy egyébként volnának még itt kérdések. Péter, ezt, a, ezt, a, Kova, ezt a Horváth Péternek mondom, akkor te le, de most ne tegye le. Nem teszem várok. Most teszem. ne, ne tegyele, mert most, a, most. De még egyszer mondom, nincs olyan kötelezettsége a Hardinnak, hogy fölvegye, és nincs olyan kötelezettségese, hogy válaszoljon, legfeljebb majd az ön tettával, vagy tudta nélkül, utána néz. Köszön. Jó, tehát most arról van szó, hogy önök hajlandóak Hardi Kardi problémákat felvetni, és ő eldöntő, hogy akar -e reagálni vagy sem. Kis türelmét kérem. Szia A következő vannak hallgatók, akik történeteket vetnek föl. Én elmondtam azt, hogy egyrészt neked nem kutyakötelességet felvenned, és ha fölveszed, akkor is lehetséges, hogy csak jegyzetelni fogsz, mert nem tudsz, vagy nem akarsz válaszolni a kérdésfelvetésekre. De hajlandó... Jó. Jó, rendben van. Akkor létezik az, hogy kommentálval, vagy nem kommentálva, ha valaki ide betelefonál, akkor mondod, hogy tudsz erre reagálni, valamit vagy sem, akkor van erre mód? Így. Jó, jó. Jó, rendben, rendben van. Akkor csak ezt azért mondom, mert most nem vagy adásban. Én még azok közé tartozom, most nem mindjárt adásba másikat. Akkor most adásban segíthetlek-e? Aztán te eldöntöd, hogy hogyan reagálsz. Tehát most te hallod a rádiót? Igen. Jó, magyarul, hogy akkor ne kapcsoljalak be. Ja. Azt mondta Harda, hogy ne kapcsoljam be. Tehát akkor... Akkor még egyszer a történetet legyen szerves elmondani? É, igen, általánosan szeretném kérdezni, hogy a, a hétköznap reggel 6 óra körül induló ugye járatok van a két nagy diszkont, a nagy mondom kimondhatom vizel, meg a Ryanair. Az a kérdés, ami nem vagyok utazó, mi a Ryanair-ről utaztunk augusztus 20-án, nekik a londoni járatukra különpult talamették fel a csomagjainkat, és érdekes, szeretnék, hogy reggel a vizelnél azt láttam, hogy ott kettő darab helyi kiszolgáló vette fel a Mittem hat destinációra induló összes járatot, tehát nem volt dedikált pultjuk, Csak ezt szeretném megkérdezni, hogy ez ugye én úgy tudom, hogy a légitársaság a helyi kiszolgálónak, a Celebi vagy kelebi, nem tudom, hogy hívják a Ryanair, a vizernek nem tudom, hogy a helyi kiszolgálója. És hogy ez mitől függ, hogy ki hány igényel reggeli úthúzva, amikor. Oké, okay, ez az akkor... egyik, a másik meg az igen. előbb olyasmit említett, hogy valaki valamit igen. megtagadott. Igen, igen, tehát ezzel kapcsolatosan történt az a szomorú eset, hogy a egy versenyre nem sikerült kijutni az edzőnknek és másik három versenyzőnek adott uh, légitársasággal, és ezt szerettem megkérdezni, hogy túlfoglalás ez mennyire gyakori. Van erről statisztika, hogy a cégek túlfoglalnak, és a helyi kiszolgáló ugye azt mondja, hogy nem mehet föl több ember, mert eladták a jegyet közben, aki stand-by egyáltat és és hogy van-e ilyen információ erről. Köszönöm szépen! Ugye Hardim Jai azt mondta, hogy ne kapcsoljam madásba, így aztán, hogy lesz -e erre reagálás, vagy sem, erre nem tudok válaszolni. 061 0999 valamint 06 A csönddel egyébként azt is jelzem, hogy más ma már nem lesz. Ugye mondtam, hogy én nagyjából fél tiszt uh, Filippov Gáborral úszom, amit nagyjából mutatja, hogy mennyi időt tudok még maradni. Ha bárki bárminek hozzászólása van, abban a reményben, hogy az eljut Hardi Mihályhoz, és ő adott esetben erre valamilyen módon majd reflektál, akkor 0614890999, egy. Vannak olyan esetek, amikor én az önök érdekét úgy tűnik, hogy önökkel nem teljesen egyeztetve képviselem. Remélem, hogy itt most nem arról volt szó, hogy át akartam volna vezetni önöket a túloldalra, miközben nem akartak átmenni. Ha igen, akkor elnézést kérek. Ha meg nem voltam világos az elmúlt pár percben ebben a mondatommal, akkor meg végképp elnézést kérek. Ennél udvariasabban már nem tudom elmondani ezt, amit gondolok. Nullehat egy, négynyolc, Jó reggelt kívánok. Pontosítani szeretném Hardi Mihály egyik mondatát, ő azt mondta, hogy csomagot nem lehet úgy, úgyhogy fizikai elváltozás ne látszana rajta. Ezeket a bőven gond nélkül lehet, külső fizikai elváltozás nélkül nyikni. Tehát a végállomáson lehet csak a szállodába kipakol, hogy belenyúltak a bőrendbe. Köszönöm. 061 489 egy, Egy dolgot mondok önöknek. Lehet azt mondani, hogy utálnak engem, mert az én az anyagi helyzetem jobb, mint az átlagét. De nem. Ez az ember beszél csak belőlem akkor, amikor azt üzenem önöknek 9 óra 1 perckor, hogy semmi gond nincs a fapados járatokkal, ha azonban a fapados járatok olyan szemléletmódot honosítanak meg, amely az emberi méltóságot másféleképpen kezeli, mint korábban, és ennek valójában anyagi oka van, akkor miközben megértem azt, hogy önök utazni szeretnének, és utazzanak minél többet, mert az jó. Ha abba belemennek, hogy ez egy másfajta emberkezelést enged meg magának, amivel kapcsolatban önöknek nem nagyon van appellátájuk, ha ilyen szó egyáltalán létezik, akkor azt kívánom, hogy legyen bő nyálelválasztásuk, hogy tudjanak nyelni. Remélem érthető voltam. Később pedig azt kívánom, hogy tudják kihagyni ezeket a szolgáltatásokat, mondván, hogy az utazásnak nem kell feltétlen bűnyelválasztással együtt járnia. Még kettő percig 06148909999-0636771161. Minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Csalódott vagyok, de majd kiúszom magamból. Vagy sikerül, vagy sem. Viszont hallásra! Laci, te jössz.